Marele duce! Slavă! Slavă! Slavă! Acum? Frumoasă Ipolita, ceasul unirii noastre își zorește pasul. Trec patru mândre zile de așteptare, ce aduc o altă lună. O, dar îmi pare că prea ce de tot ce a veche scade. E curând! În ale nopților abisuri ca patru zile și de grabă pierd și patru nopți cu alaiuri lor de visuri. Când arc de argint nou încordat pe cerva va străluci din polțile albastre, crai nou la sărbătoarea nunții noastre. Cu spada te-am pețit eu, Hipolita, iubirea ca vrăjmași ți-am cucerit-o, dar ziua nunții noastre vreau să fie prilej de pace și de bucurie. slavă Slavul lui Tezeu mare lui duce! Ce vești, prebunul meu Egeu mi-aduce! mi duce. duce obida, Doamne și mânia! Viu să mă plâng de fica mea Hermia! Demetrius! Demetrius, apropie-te! Aici sunt, stăpâne! Iată, stăpâne, cel pe care eu, ca tată copilei mele, l-am menit de mire! Lysander, te apropie! Aici, sunt? Duce! Acesta scos-o mea din fire? Eu. Da, tu, Lisandar, i-ai trimis aceste scrisori și nopți cu lună sub ferestră i-ai îngânat cu glas înșelător, înșelătoare, sticur de amor. Mi-ai scos din minți copil ascultătoare și ascultarea ce merea datoare -ai prefăcut o noarbă răzvrătire. De aceea... Eu, stăpâne preamărite, fiindcă ea nu vrea să se mărite cu tinerul, ci eu îl dau de mire, cer, după legea Atenei, care spune că tatăl de copilul său dispune să-mi facă voia. Ce spui, frumoasă fată? Demetrius e un tânăr demn de tine. Lisandr e de asemenea hmm. Să vadă ochii tăi cu judecata bătrânului tău, tată, s-ar Ce rândurare duce? Iertăciune, dar nu știu ce putere mă supune Să-mi spun pe față cugetele mele. Doresc să știu la ce pedepse grele voi fi supusă De mă împotrivesc să iau de soț pe cel ce nu-l iubesc. Ar trebui să mori, Or să strâpești în tine toate poftele trupești. Întreabă-ți, dar, frumoasa mea copilă, Pornirile ce abia mijesc în tine Și sângele ce-ți în vina și-a zglobiu și dacă nu ți i milă de anii tăi, cei tineri, să-i petreci de între zidurile reci ale unui schit, în haină de vestală, slăbind în imnuri stearpa lună pală. Mai bine atunci să mor decât vreodată să mănjesc jertfind acestui tânăr viața mea, al cărui jug urât de la șpurta mi-ar umili și cuget și simțire. Ai încă patru zile de gândire. Dar când crai nou răsare, zi alesă de mine și iubita mea mireasă spre a serba unirea, te gătește de moarte sau de nu, îndeplinește voința părintească sau în fața altarului ani te închină jurând că în veci rămâne vei străină de dragoste și castă toată viața. Ascultă mândră Hermia, povața măritului stăpân mm. și tu Lisander, renunță la pretenții închipuite în fața unor drepturi juite. Demetrius! Tu ești iubit de tatăl Hermiei, care mă iubește. Iată-l! Însoară-te cu el! Oh, Și-l lasă -mi mie pe mândra și iubita mea, Hermie! Mă ei în râs, Lisander? Da! El are iubirea mea și-i tot ce am. Hermiei tota tot mea și, prin urmare, eu dau acestui om de nobil neam. ce? sunt de bogat ca el și iubire mai e bogat ca el. Un lucru însă meritul meu crește. Hermia cea frumoasă mă iubește. Cum deci să las eu drepturile mele? Demetrius a izbutit să înșele, O spun aici pe fata cea frumoasă a lui Nedar, Helena. Lysander! Și o las acum să plingă și să-i ducă dorul, că ce l adoră pe amăgitor. Mă că am auzit și eu vorbindu-se de aceasta. Gândul meu, Demetrius, era dorit să-și o lămurire, dar mă împresurar atâtea treburi mult mai însemnate. N-a voi răga să mă îngrijesc de toate. Ce vină tu, Egeu, și tu, băie, te vreau să vorbesc cu voi mai pendelete. Iar tu, frumoasă Hermia. Duce. Alege, ori supui voinței părintești a tale nazuri, ori de nu voiești, vei fi jertfită după vechea lege, ce în atena încă în ființă, sau intri sau dorm în cimitir. Să mergem, tipolita mea. Să mergem. Egeu, Demetrius, urmați alaierul meu. Supus noi te urmăm. Și cu plăcere. Hei, date ce-ți păliră, Trandavir, obrajul. Din pricina măhnirii. Știu că iubirea, când e adevărată, în cursul ei e într tulburată și foarte rare zilele senine. depildă când o mare diferență de naștere. O, o crudă suferință, când cei iubite mai prejos de tine, mm -hmm. când altădată iar nepotrivire de ani. Când unul din părinți nu se învoiește. Sau dacă s-a întâmplat ca doi ce se iubesc să se aleagă războiul, boala, moartea, lumea întreagă, toți împotriva mm -hmm. lor să conjurare, făcând norocul lor fugar să piară ca sumitul, ca umbra sau ca visul. Dar dacă aceasta-i voi a rele, să îndurem și noi primești grele. <laughs> <laughs> Un sfat cu minte, Hermia, ascultă. Am o mătușă cu avere multă, bogată în ani, săracă în copii. Ea stă la șapte leghi și mă iubește ca pe-un fiu al ei. În casa acestei vrednice femei vom merge și ne vom căsători. Acolo nu ne poate urmări urgia vreunui judec din Atena. Mm -hmm. De mă Hermia, pe strecoară din casa părintească mine să, da. Te aștept în crângul unde cu Helena, frumoasă ta prietenă, mm -hmm. te aflai întâia oară la o sărbătoare a unei mâindre zile de primăvară. Alexander, da. jur pe arcul cel mai tare a lui amor, pe agera-i cu vârful de aur, pe cea mai curată și albă porumbiță siterei. Mâine, la mizul nopții, vin unde vrei. Te aștept, iubito! Hermia! Uite-o pe Helena! Mm -hmm. Bine-ai venit frumoasa mea Helena! Ah, tu mă zici frumoasă, Nu mai îmi spune astfel! Tu ești pentru Demetrius frumoasă! Nu ce ochii tăi sunt pentru el? Și vocea ta îi pare armonioasă ca trilu ciocâriei! Helena! Oh, dacă boala e mă de ce n-ar fi și braja frumuseții? Învață-mă cum să-l privesc și spune, prin ce ascunse brăjă ști supune, arată-mi taina frumuseții tale. El mă iubește deși fug din cale, deși mă uit la el ur, Dacă aș ști cum să mă uit la el să-i plac. Deși îl gonesc și îl cert, el... el tot mă cere. mai plânsul meu, nu are acea putere. ce vinovată eu dacă-i nebună? Nu, de -aș putea și eu la fel să spun. Ascultă și fi veselă, Elena. Eu și Lisandr răsim Atena. Cuvinte, Hermiei nu te mint! La ceasul când dorm, încă cetățenii ne furișăm prin porți la Atenii. Și în coinița unde amândouă, pe stratul de brândușe plin de rău, odihneam în dimineață senine, mă va întâlni Lisandru al meu pe mine. Lisandr, nu de-acum acată să ne lipsim privirea însătată de amor până ce noaptea vine. Așa nu se fac, Iubita, iarăia. Prietena prea dragă, te las acum cu bine. A, și facă cerul astfel, Demetrius, al tău, să-ți intre în voie. Cât poate fericirea să-i răsfețe. Nu-s mai prejos de ea în frumusețe, dar ce folos. Demetrius nu se încrede în ce știu alții, în ce Atena vede. Cât ochii hermiei n avea în minte, mă amăgea-n potop de jurăminte. Iubirea schimbă în limpe-s în întuce cei mărunt și fără niciun preț. Ia vede nu cu ochii, ci cu dorul. De aceea cupidon, luându-și zborul precum un orb, așa-i înfățișat. Mă duc, mă duc să-i spun de fuga în pădurei că fuge mândra Hermia nu o să îndure Și mâine noate urmă o să-i Îi va fi greu să mulțumească pate, Dar chiar de mi-aș spori ale anul Voi să-l însoțesc încolo și la port Toți, Ar fi mai bine să-i strigi după listă. Da. Acilea le a toți pe care i-am socotit de să joace la reprezentația de gală în seara anunții ducelui și aducesei. Mai întâi, ce de Queens, cum se cheamă piesa? Da. Piesa se cheamă Preajalnica Comedie și Cumplita Moartea lui Piram și a Tisbei. Pe mea, e o piesă grozavă. Credeți-mă că e foarte hazlie. Acum, a Queens dragă, strigă pe actori: Ați conti maștri, nu v-am Să răspundă fiște care când îl strig. Nic, bată-mi pânzaru. Aici. Spunem, care rol am să-l joci, și apoi vezi de altul. Da, tu bate mai să-l joci pe piram. Cine-i piram, asta? Un amorez sau un tiran? Nu, no, un amorez mm. care se o foarte frumos, din dragoste. Mm. Are să fie nevoie de ceva lacrim ca să iasă bine rolul ăsta. Voi stărăni o furtune de lacrimi. Bine. Voi geme cum se cade. Cu toate că mai drag mi-a fost să joc un tiran. Sunt în stare mai bine ca oricine bine, să bine. fac pe Hercule. Bine, bine, bine. E un rol ăsta în care toate se prăvăresc și se duc de râpă. Dar stânca bine. se prăvale sfârmând ce iese în hale. Bate -n bate -n bate -n bate. Răzbubui, din treaca, iasparge, i lăte. Ha ha ha Ați văzut ce ha Trebuie să ia ha sau un tiran Am văzut, băian? am văzut ha ha ha ha ha mai, dulce, mai plângător. A, a, zi acum pe ceilalți confrați. Francis Flute. Cărpași de foale. Aici, aici, aici sunt. Dumneata vei juca pe Tizbea. Da. Și cine Tizbea? Vreun cavaler rătăcitor? Nu, no, nu. No. Cum ar un ce cavaler? Tizbea domniță pe care pira trebuie să o iubească. A, nu, nu, nu, zău, rog, nu mă face să joc un rol de femeie, că uite, uite, încep să-mi dea tulele, uite, uite... n face, n -ai face! Ai să joci cu mască și-ți vei subția glasul cât vei putea mai tare. Păi, păi, păi, păi, păi, păi, dacă poți să pun mască, dacă pot să pun mască, lasă-mă pe mine să joc eu, mm, Rolutis, ca... Am să-mi fac un clășor îngrozitor nu, de subțire. Nu, de Tizba Tizba oh oh pia scopul dautu de fizga iubita Nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu Dumneata ai să iei pe piram! Uh, uh, uh. Și Dumneata flut etizba Robin Starling croitor! Alice Dumneata Hai să joci pe mama, Tisbe. Oh. Tom Snut? Da. Tu vei fi Am înțeles, Peter Queen. am înțeles. Tu, prieteni, hei, hei! Tu ce moță-i acolo? Da. ai să faci pe tatăl Piram. Eu sunt pe tatăl Tisbe. Da. Snug templarul să facă pe leu. Snug? Da. E copiat rolul lui, Dacă da, dă să l să învăț, Că sunt cam greu de cap. <gătări> <gătări> <gătări> Inică! <gătări> N-ai nevoie să le înveți. N-ai decât să le <gătări> oh <gătări> <e> Lăsați-mi mil <gătări> mie, vreau să joc eu rolul lui, Aș răcni <gătări> în așa fel că ducele ar striga, Bis răcnetul! Bis răcnetul! <-i> Uite-mi în încep! <gătări> Dacă răcânești așa de fioros, te pomenești că faci pe ducele să de spaimă și ar fi destul ca să le spui fără doar și poate scump maestrii, dar eu pot să-mi prefac glasul așa de bine că voi răcni gingaș ca o ca o Reac în Cungurește, voi răcâni ca o priviget boară. Patră, patră, n, -n, n să joci alt rol decât a lui Piram? Bine, bine, este bine. Este dulce la din, Bine, bine. Un cavaler drăguț și noastră. Bine, spimul. bine, o să-l joc. Aș putea să-l joc cu o barbă în culoarea paiului? Sau cu o barbă portocalie, ca bronzul, Sau cu o barbă franțuzească? Galbenă, galbenă, galbenă, galbenă! Cele alector, mai multe căpățeni franțuze și-au pierdut părul. Păi jucat deci și tu fără barbă. Acum scum, maestrii, aveți fiecare rolul vostru. Vă rog, vă implor, mă poruncești! Să-l știți până mâine seară! Ne întâlnim cu toți în Poiană la o lege de oraș. Să nu se afle de planul nostru, știți. Să nu cai cumva să lipsească vreunul, unul. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Oh Răuă cercurile le doamna zânelor când trece? Da! Titania! Pe sare Care-s înalte altele crăițe, Pe ale lor fuste aurite, Tu sărești acele pete, Ce-s favorit ale cinca fete? Da, da. da! Merg acum să, să strâng stropșor de roa, Să aminde orice floare, O perlă nouă, Căci în curând, Vine? Știu, ea vine, vine? ea cu colaiul ei de sâne Și craiul meu dorește, mi se pare, să dea acela noapte o sărbare. Ferește-ți pe ta să o vadă, căci Oberon e prea pornit svadă sfadă. E dornic chiar de răzbunare, craiul, pentru acel pas și trebă Da, Titania tărește, da, cu alaiul, capaș pe drăgălașul prunchi indian. Și, Oberon, stăpânuți, ar fi vrut să-l aibă printre scutieri săi? Să-l poartă la vânat prin munții, vai. Ia, ia, Titania, nu vrea să-l piardă. Ania? Cu flori, în cu nume și de piardă, și zi și noapte în preaj, mai vrea să-l țină. Acu de-se întâlnești la vreo fântână, sub licărul de stele în umbra, sau înhățiși? <laughs> se apucă de glilcea! <laughs> Sau îmi și văptura ta mânșală sau dacă îmi dau eu bine s nu ești tu cel ce vâr pe fete în și noaptea furzi mântâna de pe oale? Da, da, da, da, te ascunzi și încurci ori faci murile să umblea la și tu... Împiedic untul să se aleagă că, biata ziua întreaga sudă în zadar și unt, nu e Strici vinurile care fierb atese. Înșel pe călător și îrât ca un nebun. Pe ce zice Robin băiat bun, pe acela îi slujești și chiar a aduci noroc, așa-i că ești... Puc, puc, năzdrăvanul duhneast împărat al nopții, ce cu poznă de bufon adesea l fac să râde pe Oberon, când nechezând ca iepe la trag pe armăsarul nărăva în prag, adesea mă fac că-s și când vrea să iau ulciorul să bea, eu de nasul lui manin și berea curge în veștea lui ei sân. <laughs> Ades, cea mai sfătoasă din bunici, când e rugată de nepoții mici să-ți un basm, mă ia drept scăunel cu trei picioare. Vrea să stea pe el? Atunci aluneci. Și ea, baba se trezește jos pe podele. Blastă-mă, tușește. Și şi... atunci <laughs> se țin de șale, de râs pubnesc, strănută în basmale și jură că de când sunt ei pe lume n-au pomenit așa znașe glume! Dar uite pe Oberon! Adios! Adios! Am fugit! Să nu dea ochii cu mine! Dar uite! Vine multa mea, stăpână! Oh! Dacă n-ar să riu craiul tău! Stăpână! Stăpână! Titania! Trufașo! Nu mă bucur că te întâlnesc aici, sub luciul O Oberon, gelosul, haide-mi să fugim. Da, jurată sunt să o colesc pe veci tovară și așa șternutul său. Unesocotito! Te grăbești să pleci? Ce nu mai sunt eu, are soțul tău? Atunci eu s-ar cădea să-ți fiu soția. Dar știm că părăsind împărăția tu zile întregi sub chipul lui Corin, când ai din fluier versuri de amor culcat pe al sunt de crin. De ce te întorci acum cu atât zor? E pentru mândra amazonă, poate? Războinica țibovnică îngânfată ce se marită cu Tezeu și vii să aduci belșug în căsnicia lor? Mai îndrăznești, Titania, să-mi faci mustrări că sunt iubit de Hipolita? Când știm ce mult tu pe Tezeul îl placi! Măreri și născociri de om celos! Și acum vii cu certurile tale să tulbure a noastră veselie! De aceea timpurile anului se întoarnă napoda pe crug, căci alba iarnă rute roșii roze parfumate, pe capul nins, pe templele îmbrumate ale lui crivăț... Spânzurot iară de ghiocei!" Zglobia primăvară, se vară, toamna îmbărșugată, zgârcita iarna!" Își schimbă toate veșmântul! Lumea încearcă înspăimântată să le cunoască, însă nu mai poate nici după roadă, nici după culoare. Și acest noi am de cel și rele de unde crezi că izvorăște oare?" Din certurile noastre, da, da, da, da, din ele. Noi suntem vinovați de toate cele." În cât stă doar în putere. De ce îl jignești pe Oberon? Ce-i ceri el Titaniei? Nimic, decât să-i dau un prunc indian pe care dânsul vrea să-l facă pași de onoare al curții sale? Cât Nimic. despre asta, Oberon? Nici al împărăției zânelor comor nu-mi pot plăti pe acest copil. Maica sa, eram ca și o soră și adesea am parfumat atmosfera indiilor și deam cu ea culcată pe galbenul nisip al Stam și privind adesea cum de la maluri corăbii grele se îmbarcau pe valuri, Făceam mult haz de albele vintrele de vânt umflate, Ce păreau că-s grele. Atunci și ea să noate începea cu pântecul rotund, făcând ca ele. Deci chiar pe atunci era și dânsa grea cu pajul meu de azi. Mm -hmm. Dar muritoare, muri în ceasul chiar când l-a născut. De dragul ei l-am luat și l-am crescut pe acest copil. <laughs> <laughs> și tot de dragul ei nu-l dau, că mi-este draga ochii mei. Cât stai pe aceste locuri? Oh, știu și eu. Plec poate după nunta lui Tezeu. De vrei ca să petrecem împreună și să ne vezi cum dănțim sub lună, rămâi cu noi. Mm. De nu? cu atât mai bine. dă mi dai băiatul, o să merg cu tine. Nu-l dau pe toată împărăția ta. Să mergem zână? Da, da. dacă am mai sta s-ar face spadă. caută o de cale, dar nu vei părăsi această vale mai înainte de a-mi plăti o cara ce mi-ai făcut-o. Vino dragă, Puc. Aici sunt stăpâne. Te aduce aminte tu de ziua când stăm noi pe un promontoriu și cântând, mm -hmm. veni acea sirenă pe un delfin. A, un cântec dulce și așa de lin, mm -hmm. ca muții războinica fanfara mării, spre asculta cum cântă fata E eh, Tot atunci, văzui, tu nu puteai să-l vezi. Cu arcul lui pe amor zburând între pământ și lună Și cum întinse arcul văzui unde pică săgeata lui Căzu n-a pus pe o mică buruiană cu albe flori Dar de-a rană de atunci roșii Fetele la țară îi zic navalnic sau dragoste Sau purpura sau panseluța Tu, adu mi ți-am arătat odată de picuri la bărbați sau la femei, pe ochii lor închiși când somn îi fură, Un strop din sucul fermecat al ei, se îndrăgostesc de cea din tâi făptură pe care o văd când se trezesc din somn. Aleargă dar și Adam Buruiana. În pământ un 30 de minute! Vând această Buruiană, când Titania doarme... Umezesc pleoapele cu un strop din sucul ei Și orice întâlnește apoi când se deșteaptă De-ar fi un leu, un lup, un urs, un taur, un cimpanzeu sau un balaur Îl urmărește aprinsă de iubire Și până când o fac să-și vină în fire Ceea ce pot cu o altă buruiană o vom Silis să-mi dea pe pajul ei. <laughs> pace! Demetrius. Nu te iubesc, pace! Da. văzut oh, cum oh, sunt, voi sta puțin să aud cam ce-au să-și spună. Unde? Unde sunt Sander și Hermia cea frumoasă? Tu mai ai vestit de fuga lor aici? Eu am o caut pe Hermia și zadară-o caut, căci nu găsesc. Hai, te duc, nu mai ține cala, te duc. Demetrius, oh, oh, oh. magnet necruțător și nu fier, atraci, ci inima mi mai pură ca oțelul. Te dezbară de tot ce-ți dă putere să atragi și n-am să pot nici eu să-ți urmez. Oh, oh, cum? eu te atrag, îți spun eu vorbe dulci. nu ți am mărturisit fără o colcă, nu-mi ești dragă! Când ești atât de drag! Câine de pază sunt, Demetrius, oricât mai bate în fața ta mă gutur, să poate și cu scârba alungă-mă, dă mine! Dar mă lasă nebretnică, cum sunt să te urmesc! Uite ce te domolește până nu mi-ți de căci silă mi se face când te văd! De nu te văd, mi-e silă de viață! Of, cum minte din partea unei fete să părăsească peste noapte atena urmând pe un tânăr care noi iubește... Mă duc, mă ascult în feridă. Te las în voia fiară. Demetrius! Demetrius! Ești mai hain decât o fiară. Du-te! Du-te și mă lasă! Dar fabula atunci pe dos se întoarce. Vulturul egonit de porumbiță. Sfioasa, ciută, aleargă după tigru. Elena. Nu te mai de minunii, te fac docară chiar a în pădurile. Elena! Și în templu și în oraș, și în când sunt vai docară și de râsul tău, rușine. Mi-ai dat iubirea să-i prin grații, nu în bătălii să smulgem ca bărbați. Elena, Va. o uh, Lasă-mă să plec! Nu stai, ascultă! Mergi, nu-i pace. Lasă-l tu pe mine, nu va ieși din codru până voi face ca tu să fugi de el, el după tine. Trai al pădurii! Bine ai venit, Haihui! adu ți ai floarea? Da, iată. Dă-mi rogul, te încoace. Cunosc un loc ferit și singuratic, plin de mireazma cimbrului sălbatic și unde cresc crăițelenalte, înalte. Ce e umbrit un brit de rug întunecată floare de trandafir, mușcate și rouruscă. știu, acolo ai acolo legănată de zâne în coibăi parfumat. De flo. Îi place Titaniei să doarmă în nopți senine. Aici voi aștepta să o ung pe gene cu un strop din sucul ăstei buruene. Cei puc. Caș gura. Uite, ia din el un strop. Cată e... prin poiană până ce întâlnești o mândră ateniană de care un tânăr e înnamorată. A... Iar el cu orice preț tot vrea să scape. Când doarme, ungel pe atenian te pleape. Cu aceasta fermecată. Dar să purcesc cu atâta iscusință încât... Fie, știa aici cea din tăi ființă când s-o trezi să fie ei. Așa, îl vei cunoaște după îmbrăcămintea lui de atenian. Fă tot ce spun, așa ca el de dragul ei să-și piardă mintea pe cum i-aș o pierdut de dragul lui. Ne întâlnim aici mai înaintea cântatului. Da. Mergi, dar și ia aminte! Stăpânul meu feric, vorba ta se va împlini aici de va cum spui! Mm -hmm. Da, ce aud. Ah, da! Sunt zenele. Să mă ascund. Titania, i cu ele. Să ascuns în umbră clipa. Acum a zene. Cântecul laș și ora. Ah. Oh, oh, oh. Oh, oh. Și tot apoi, la rostul tuturor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Și legănați-mă, domol! Până. Ador. Oh, oh, oh. Cunosc. Șerepivăraganți oh. se pot. Poșarici Șerbi vărgați Poșarici salamandre revers Plecați Doamna noastră Doarme aici no, no. Cumva s o tulburați? Hei, pivinătoare Știi Să-i cânta Cu încet Știi Hai, <grijă> scuia E vin, vin, somnul tău Și-a părat de ceasul rău Ador un lui, lui, a lui Hai, hai, hai, hai, hai, zărălor Hai lui, a lui Hai lui, a lui Și lui, a lui, lui bon îți omi să nu -i? e Catholic, voi bombardat ai șo nicrică voi pe A dormit să nu rămână în prașna ei nicio zâna așa așa vă departați pe titanii însole sați dormi frumos liu Liu, ușor, așa, cu floarea, oh. lui, a lui, pleapele să ating, lui, lui, lui, lui, lui, lui. Oh. doarne, când din somn te vei trezi, să ce vei găsi de prost ar fi și oricât de sălbatic și tigru, pardos, bunăoară, urs, mistreț sau altă fiară drag să-ți spinge cum vezi. Doarme, doarme și nu știe ce-o așteaptă. da ce fac? Mă plictisesc până din iarăși puc. Da, mai bine să grebesc în poiană, să privesc dansul și jocul zilelor. Ai obosit de-atâta mare de drum? Și eu pierdui iernia drept spunând. Poate noastră? Toate acum să poposim și Aici, în dure. Să lăsăm, hernia. Până când se face ziua, sobul, fereful... Mm, Alexander, dragă, fii așa cum zici. Eu mi-am ales sculcușul meu aici, pe acest răzor. unde ți vei aceste flori ne vor sluji de perne, -o, o inimă, un pat credință. Nu, Lisandar, nu e putință de, de la mine să dormim răsâi fris. Vreau să spun iubita mea ca noastră, Ingrid Mites și că una a lor credință. Deci, lăsă-mă alături să mă întind, mm -hmm. că nu mă întind prea mult și nu te mint. Cum, fii așa de bun, din dragoste ca și din curtenie treci mai departe. Ah, te ascult. Nebilașa? Mm -hmm. mm -hmm. E cam departe. Dar nu mai departe decât o bună creștere desparte prin soț de viitoarea lui soție. Așa e bine? Mm -hmm. Să mă culc aici. Mm, e bine, dragii Sander, Noapte bună. Oh, de cerul ca iubirea să nu apună decât când scumpați viața, vă apun. Cât te mai iubi, mă ia doamna. Mm pă nu tot am, am și în amam găsit de -a, -a, a furisit pe ai cărui să pot pune. Sucul ce-ai vrăjit. Noapte. Tăcere. <trui> da, cine doar mi Cel de care îmi vorbi Oberon că n-ar iubi ticălosul de Atenian. <trui> Și din coace. Doarme dulce și nenorocită fată, pe pământul rece. Uite, n-a îndrăznit sărmana lângă dânsul să se culce. Deșteptule, voi trece farmicul asupra ta. Când te vei redeștepta, dragostea alungeți somnul de pe ochi. Hai, Buleană, hai la lucru! Te-ai trezi când eu noi mai fiaci. Și mă duc să-mi caut stăpânul. S-a E unde-lată? S-a bune! De a De ce, De ce mă urmărești! Ah. Și tunelic, o, o, o, Rămâi și face știi! Mă mă duc să-i fau! Ah, Demetrius, mă duc, mă duc Stai, Demetrius! Ah, rog, deasur, da-mi-e rugarea. Mă mm, odihnesc și eu puțin. Ah, dar ce văd? Ah. La pământ, Sandar. nu s- nu și nici sânge Lisander Lisander, te trăiești? Trezește-te, de trezește te Lisander Lisander oh, Tu înger sfânt Elena. Helena Acum toate fără se schimbă Se prefac Dispar, apar Demetriu ce face Unde este un nume al unui om ce-i demn să cadă ca un michel străpâns de această spadă. Taci, Lissander, îl vorbești de rău, fiindcă lui Hermia ta e dragă. Tu totuși ai iubirea ei întreagă. Fii mulțumit. Să fiu zici mulțumit? Doar Hermia te place. Nu! Mi-e sină de timpul isipit cu acea copilă. O Hermia? Rela, rela tu mi-ești dragă. Ce om ar sta la gânduri să n-aleagă un porumbiță în locul necioare? <gătă> o minte coaptă, simțurile mele sunt de desăvârșite. <gătă> și prin ele stă până pe voință, <gătă> mintea mea în îngerunchează în fața ta. M-ați ursit legi meștere ale firii Să fiu barjocorită cu orice preț ei! Vai, merit eu asemenea dispoziție. Nu, Helena, nu! Te mărturisesc, nu mă așteptam Astăzi se poartă un cavaler de neam Se poate că o fată părăsită de-a ei iubit Să fie așa și gmită și toată râs Helena! Ați un nat, mărbat! Helena! El... De acum închin Helenei tot ce firea avea hărăzit ca daruri Viața toată mi o voi jertfi să-i cucerez scribirea. Așteaptă-mă, Helena! Te Ajutor, Lisandru, ajutor, smulge acest șarpe îngrozitor și fieți milă! Oare ce am visat? De spaimă, mare, tremur încă, Lysander, dragă, venea asupra mea un șarben fricoșat, Îngrozitor și inima mi cuprindea. Ce spaimă, ce tu priveai suruzător, Lisandra. Dar unde ești? Lisander? Nu-i nicăieri? Lysander? Cum? Mai ai plecat, mai mai m-ai părăsit Lysandr. du -se, oare unde se poate vai și calce cu vântul? Merg să-mi găsesc iubitul, să omor Suntem toți! Iată locul, acest loc minunat pentru repetiția noastră. Luminișul va fi scena, în dosul mărăcinilor cu rude. O să repetăm piesa cum o-mi face-o înaintea ducelii. Oh, ce? ce frate? Vezi că în comedia asta lui Piramșatiz, vei, sunt niște lucruri care n-au să fie pe placul tuturora, mă tem. Care, care, care, băi, băi, băi, băi, ăsta, vrea să tragă spada și să ucidă și asta n-are să facă plăcere, doamnelor! Ce zici? Am să sperie cum pli pe cistana, mă vezi! Am putea tăia de la urmă! Nu! Nu, nici de cum! Nici de cum! Eu zic așa. scrieți-mi un prolog în care să spunem publicului cum că nu ne pricepim nicio meternă lovindu-ne cu sădire ha, ha. și că piram, nu se ucide de la binelea. Ha, ce spuneți? Și că eu piram, nu sunt piram! Păi, păi, păi, păi, că eu sunt bătam, bățar! Păi, mai facem astfel vreo neplăcere publicului, ce, ceva? Da, da, da, da, da, da, da, miro, miro, să scriem un astfel de prolog și îl scriem în versuri de 8 și 6 picioare. Mai pune două să fie 8 și 8. 8, da, da, da, doamnele se pot sperea și de leu, nu credeți? Maestilor, da, da, da, da. maestrilor, maestilor! gândiți-vă bine, să aduci un leu printre femeile, ceva, ceva, ceva, pe, nu e pe lume frica mai înfricoșată? Caleu viu. Da, da, da, da. Nu, nu, nu, nu, nu. Să se scrie un alt prolog în care să se arate că leul. Nu e leu adevărat. Dar ce? Sigur da, că ce da, maștilor! sigur că da, așa trebuie să facem. Și încă ceva, maștilor, mm -hmm. El joacă joacă să să-și spune numele prin gura leului și să-i se vadă fața. Să spună, de pildă, doamnelor sau frumoase doamne, A, sau v-aș recomanda să nu vă speriați sau să nu tremurați. Da, da. Dacă v-ați închipuit că sunt leu în carne și oase, aș muri de necaz. Sunt om, ca toți oamenii. Da, eh, și aici, aici, să-și dea pe față numele. Să spună respicat, sunt snag, da, da, Așa se face. E bine cum ai gândit. Dar, mai sunt două lucruri grele de făcut. Vă mai întâi cum aduci, mă rog, luna în casă. <înțe> știți doar că piram și tizi vea să-mi lună. unul din noi să intre în scenă cu ceva mărăcin și un felinar și să spună Eu desfigurez și reprezint luciul lunii. Da da da da da, avut, da, da, da, da, deoare da, da, da, da, da, da, da, da, da, Ne trebuie un zid, da, da, da, da, și zis pe vorbesc printr-o capătura zidului. Să aducem cu o zid în scenă Maestrilor, maestrilor! Se poate prea bine ca unul dintre noi să facă zidul. Cum să să facă zidul? Hai mai mai mai mai să, Are decât să se mânjească cu molos și în cuidală și să-și răspine degetele, uite așa. Și ce e cu asta? Cum ce e cu asta, maestre? Nu, de Păi vorbește prin deschizătura degetelor, Păi așa, ce coptie! prin deschizătura în cutișa. Ce a, dar? Ar fi bine să ce Ce, e, e ce fac larm așa de de în Ce? Tatru? Atunci să fac și eu pe spectatorul la. Și chiar pe actorul Aceste cere. flori, o oh, tizbe Cum iresme grațioase -a, A? Grațioase, Ană, Cum iresme grațioase. grațioase Care sufletul tău Tizbea dulce. dulce și frumos Miroațe Dar auzi Dar auzi Auzi un glas acolo, ce să întâmplă oare? Stai, oprește-o în curând voi reapare. Așa, așa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha să ha ha ha ha ha ha ha Să-i o <rători> da. Hai ce aștept? să mi să vane ce cum tă-auziți? se Hai, spune! Spune! O, luci lucide piram, ca un crin de alb și <sus> fal! <sus> Și mai roșu decât roza pe cotorul pe Cel mai falnic. Cel mai dintre tineri. Și fidel. Cel mai sprindem în cal ce înveci nu obosește. Din piramela mormântului Ninus. Nu, nu, nu, mormântului Ninus, omule. Și recis rolul dintr-o dată, dintr-o bucată. Pira minte când spune ce cal ce veci nu obosește și Fidel ca cel mai <răză am> strict. De Dar ce asta? vine asta? Bine, un cap de magazin. Ce <ră> Nu <în> Dacă aș fi frumos, otizbeo, aș fi tot Nu, nu, Acum vă iau la goale și la joc, prin tufe, bălți, la vale și la deal, prin bungeci, și prăpăstii și în tot locul mă face când un câine, când un cal, când porc, când urs fără de cap, când foc! Foc! Foc! Oare de ce fug de mine? Au pus la cale vreo șotie? Aha, înțeleg eu și rietinia Vor să mă facă să cred că sunt un măgar. <tri> <tri> <tri> Dar n-am să plec deloc de aici. uite așa, mie nu-mi e frică. Mierul loiul negru înveșmântat portocaliu la joc și sturzul mește, l-a cântat sticletele la joc. Ce angel mă trezește din tref? Uaui, uaui, da, da, da, hu, și Ginteza, Cristeiul cu culsur. Ce bărbățel arcuteza Să-i afle vreun... <sus> mai cântă, muritor frumos, mai cântă. Cântarea ta, auzul meu, cântă și ochii mi s de-a ta făcutură, m-ai cucerit la cea din te vedere și inima mea dornică-mi cere să-ți jur că te iubesc oh, peste Mi oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, se, Doamne, la drept vorbind, de mintea și dragostea nu prea fac tovărășie în ziua de astăzi. Ești înțelept pe cât ești de frumos? Nici una, nici alta. Dar aș avea destul înțelepciune să pot ieși din pădure. Aș fi destul de înțelept ca să mă folosesc de ea. Oh, nu, nu dori să pleci de lângă mine. Chiar fără voi ta te voi reține. Eu sunt din altă lume. Sunt din țara în care înflorește veșnic va, Și uite, te iubesc. Vin cu mine, vei fi slujit de ceata mea de sâne ce vor aduce perle din abisuri și ți vor cânta când desfăta de visuri Vei adormi nu de flori. Veniți, Veniţi, băienjenişi, măzăliche, fir de muştar... Ce, ce vrea să până? Până? Purtați vă frumos cu acest străin! Jucați sub ochii lui Și faceți tumbe de pe loc Sau vrea să se preumble Aduceți-i smochine Din pădure, Căpșuni Și struguri purpurii Și Umbriții ochii cu albe aripi de fluturi, ferindu-i de ale lunei reci săruturi Și fiecare fată să se închine cu toate cinstea ce îi se cuvine oh. Slavă ție, muritorule! Slavă. Slavă. Slavă! Veniți acum să-l ducem la culcare. Purtați-l de tot și fără larmă. Colea, lângă umbrarul de verdeață. Să le la în cale, de colea, limpurate și fără larmă. Cum dânțuiau în lumina pal a lunii. Dar unde-i Aici sunt stăpâni. Ah. Mm, zburdalnicul meu, ucrainic. Vin, vin, vin, te arată. Da. Ia să vedem acum ce-i ai pus în noaptea aceasta tu la cale și ce s-a petrecut acindu-mi bravă. Stăpâne, stăpâne, prea frumoasă ta Titanie s-a îndrăgostit, iertați, de o Pe când dormeam cu culcușul ei aici, o șleaștă de meșteșugari calici s-a adunat, vezi, doamne, se repete o comedie, ce-au de gând să o joace în seara anunții ducelui Atenei. Mm -hmm. Cel mai nerod intră acintu eu, prin plilejul și pe umeri iute, îi pun un drăgălaș cap de măgar. Ha, ha, ha, ha. Ceilalți cum îl văzut așa? Ha, ha, ha, ha, ha. Înspăimântați la goană. Ei țipă! Eu, fără răgazii, fugăresc și în spaima lor îi fac să vadă în toate și pretutinde-n... Rostita, necurate. rostită e numele Titanii. Da, da, da, da. Ar trebui să-mi spui cei cu Titania. Titania! <laughs> Titania! Mm, mm, mm. Titania, atunci din somnul ei trezită, zări și îndrăgi acest cap de măgar. Ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. E mai frumos de cum crezusem. Dar pe tânărul acela din Atena l-ai fermecat cu sucul, cum ți-am spus? Pe da, da, da, da, da. când dormea în iarbă dus, alături de el dormea și fata. Când s-a trezit, o va vedea și... Gata! Da, Da-mi da, de cineva! Ia-te care vine acum, să ne ascunde, da, să ascultă, da, da, hai vino în da, aici, da, Iau o recunosc, da, -o. Da, Dar pe el nu! De ce mă lung, da, cu atâta dușmănie? Dacă l-ai ucis pe când urmea pe scumpul meu Lisandr, nu-ți rămâne decât să stingi acum și viața mea. Putea el să mă lase adormită? Nu, niciodată, tu! Mi l-ai răpus. Eu? Ce-i cu Lisandră? Unde îi răspunde? De la ai ucis. Fii de-a Pe, Pe Lisandro, Eu l-a da. și răpus? El, pe cât știu, întreg și teafăr este. E teafăr, zici? Oh, Poți să-mi dai vreo veste? Și răspundea. Mă aleg cu vreo răsplată. Cu aceea că de acum niciodată să nu ne mai vedem și de în viață s mort li Lysander, să-mi lipsești din față. Stai, stai, stai, nu pleca! Stai! S-a dus. Putere să o urmăresc, nu am. Mai bine stau și mă odihnesc puțin. O vara suferinței e mai grea când somnul, uită. va amasă și Dar poate de la ștept tot va să vină să-mi împrumute o clip de odihnă. Ok, ce-ai făcut? Ai folosit greșit vrăjitul suc, schimbând prin lipsa... Mea de chipzuință. iubirea adevărată, necredință. A, așa ai scris, ca pentru un credincios să-și calce milioane jurământul. Mergi în și mai da. repede ca vântul da. cu treierăl și caută pe Helena, da. pe acea frumoasă fată din Atena, ce plânge și se zbuciumă amar da. de tânărul acela înșelată. Fă tot ce știi, dar adu la mine. Eu îl voi vrăji pe cel ce doarme dus. Mm -hmm. E, hey, ești obosit? Mm. Ce stai? Mm. Te-ai dus? Plec! Zbor mai abitir ca o săgeată din arcul celui mai dibac, stăta! Așa frumos de dorm dus, le apele să-ți ating și de scântecul să care-ai sângerat Amor când te-a săgetat Sucul tău Pe ochi să-l pui Să-i apară draga lui Cum străluce sus În cer Venus Plină de mister Când te vei Deștepta Și la iate te vei uita să implore so Să -o rogi Să cei Și să mor pe dragul ei. neamului de zâne, ia pe Helena, vine! Tânărul de mine îmi însă, să-mi răpus, îi un răspuns. nu vorbi și stai cu minte. Taci, taci, taci. Vinoiute lângă mine, aud pași. Încă unul. Și amândoi vorbeții până când vor ameții. Când se întâmplă vreun buclu, mai bine pe puc. <laughs> Elena! Elena! O, oh, Elena! Poți crede că va jocura să îmbracă în lacrimi, O, de ce n ce-ți spun? Mm. Nu vezi că plânsul glasul mi-lâneacă azi când îți jur că te iubesc nebunul? din ce te ascult, te cred tot mai puțin. Știam doar că Hermie e nu mie. Acum jurămintele mintele, Lisander! Un orb a fost atunci când i-am vorbit de dragoste. Acum ești și mai orb! Da? Staci, rara scumpă! Cine doarme aici? Demetrius? Oh, dragul meu, Demetrius! Aici erai. Demetrius e îndrăgostit de ea și Ai. nu de tine! Pot să fie a mea! Ce... ce atâtea vorbe? Elema... Zână fă și minune! Demetrius. Cu ce zasemui ochii-ţi limpez, spune, pe lângă ei e tulbure cristalul și buzeleţi ce-ar ruşina coralul. ochii oian oh, Citaţi-o dată, frate! O, voi râdeți și vă bate joc de mine? Oh, V-aţi înţeles, văd bine! E faptă demnă de oameni cum se cade să și bate joc de-o fată și să o facă să plângă amar doar ei ca să petrească! Demetrios, Alexander! Da. Fii sincer! Tu iubeai pe Hermia! Ce-o dau, poți să -o iei. În schimb, tu lasă mie pe Helena. Ah, ticăloșii, cum îi raptă firea. Ca un tribeac, ce-și vede rătăcirea, ce se întoarce iar la scumpă țară, Așa mă întorc eu la Helena, iară, spre a rămânea la ea de aci cinainte. Ah, nu e adevărat, Helena, minte! Ah, Dar iată pe Hermia! Bine, mergi la ea! ți-a auzut vocea nu ochii încă lăuzi răpasul urechea mea te-a prins lisandr glasul și-i mulțumesc dar unde ai dispărut n-am mai rămas fiindcă n-am mai vrut lisandr Lisandr, totuși, cred că trebuia să mai rămână. Nu îngăduia iubirea să rămână. Nu se poate să gândești așa. este ai amestecat în complot și ea, pricep acum, s-au vorbit toți trei să facă haz pe la mea. O Hermia, te-ai înțeles cu ei, Ingrato. Asta nu-i prietenie, nu-i dem de tine. Este o infamie. Nu ești cu vorbați. Eu fac has, ba mai degrabă tu faci has de mine. N-ai pus tu pe să se închine în fața mea ca robul unei regine și n ai făcut tu pe Demet ce până acum mă privea Ia. de sus Să-mi spună nimfă Și să mă numească divină zenă Și rază cerească Stau și te ascult tot mai nedumerit da. da, da, da, prefată, prefată, Arată-te smerită Îmi ah. răzi în spate ah, Faceți-vă semne Hai, no, continuați, no. măbușeria Jocul e minunat Dar nu prea așa are locul Vă las Elena, Helena, pleci oh. Ascultă-mă, Ascultă iubito. Yeah. Inima, viața și sufletul meu rămâi. Dă-mi drumul? Ce faci? Lasă-mă în pace. să drumul. Să plec, voi, Dacă rugăminți, n-ajută, O voi sili! Hey! Demetrius. Cu nu te ascultă. Elena mea. Mi-ești dragă și mă jur pe viața mea, pe această viață ce-ți o dărulesc, să dovedesc de mincinos pe oricine cu teaza spune că tu nu ești dragă. Să jur că te iubesc mai mult ca el. De este așa, Halvino, fă dovadă! Îngeata! Oh, ce înseamnă toate astea? Năturea răpaicole! <laughs> Piteazul se laudă că vrea să mă atace, <laughs> dar stă pe loc! O, armia! pisică, dă-mi pace, oricade șerp de tine am să mă scutur! O, ce mânie te-a cășunat, iubitule! Iubiți? Piei, taturiță! Glumești, firește! Haide. Nu ești tu, Lissandr? Nu-s eu? Frumatul sunt și -a cum precum am fost! Azi, noapte, mă-ndrăgise! Nu vreau să te mai văd în veci de acum de ce nu-mi și nu mai face scene, că te urăsc Și mă închin, Helene Așadar, prefăcut-o Vierme ascunsă în floare Tu mi-ai norocul, Vrăjitoare Frumos de tot îți stă Nu-ți e rușine? astfel tu buzele-n blajine Să scape vorbe aspre și amare? Rușine, prefăcut-o Păiață Ce? ce Cum? Păiață? priște acum iai mare eu sunt mică ochiul lui Lisandru eu sunt mică oh, tu proziină lungă tot nu să așa micuț să că unghilele mele să najură să te scoată ochiul yeah. domnilor domnilor ascultați cu glumele și maparați oh, yeah. sunt puțini așa și n-am putere în brațe dar oh, o nu nola să mă ați Iarăși! Hermia, Hermia, ai fi bună Aha. și ascultă -mă, că vezi la am altă vină decât doar că prin mine, da. prins de veste de medius, desfuga da. voastră cine v-a urmărit. Din dragoste și da. eu pe el l-am urmărit și și acum plec. Hey. Da, căci hermia ai cumplită la mânie și foarte rea! Toate că e mică, a, a, a, iar mică și mai mică și tot mică și voi răbdați să fiu hulită așa. Stai că i-ar eu ei acum, pitică! Pitică, stârpițură, alături! Lisandăr! Delicast în pervei plătioscum! A, am elinț! Din vina ta se bat, stai de ce pleci, mă tem de tine Tu mă-ntreci la mâini, eu însă am picioare lungi Încearcă dacă poți să mă ajungi, te ajung eu să n-ai grijă Vezi, bucur urmarea neghiubiei tale, când nu dai greși Întotdeauna pui la cale o nouă drăcovenie ah mai iartă crea al umbrelor, dar nu se de data asta chiar eu vinovatul. Mi-ai spus că-l voi cunoaște pe vășinântul lui de Atenian și l am împins păcatul să fie altul cel vrăjit de mine. E tot un atinean, în adevăr. Da, și apoi îi spus de bine nu pare să-i văd pe cei doi tineri lându-se de păr Îl vezi acum pe amândoi rivali se gata să se încaiere Aleargă și acoperă în stelata boltă largă Cu un pâlc de ceață grea da. Și îndepărtează pe luptătorul unul de altul Și ea când glasul lui Lysandr plin de ură Uu. Când strigă ca Demetrius și înjură e. Și poartă pe unul de celălalt Departe până ce un somn înveninat de moarte Își va așterne aripile grele pe ochii lor, atunci tu mergi tiptil și fără alarmă și apasă încet pe a lui Lisandr geană această fermecată buruiană ce ascunde, precum știi în ea, puterea de a limpezi de năluciri vedere. Și s-o reîntoarce vesel la Atena, Hermia cu Lisandr, cu Helena Demetrius și vor trăi în... Eu într-aceea merg să văd ce face frumoasa mea regină și -i voi cere iar micuțul pașdolofan Apoi să-ți mulci farmecul dușman ce-apasă ochii Titanic, Da, vezi bine Voi dosul hidosul monstru din a ei vedere Și pacea peste tot iarul a domnit Stăpâne, stăpâne, Stăpune Asta cere mare zor că-ți mei iuței nopții Sparg în zare în două nori. Și acolo, în zare al aurorii, craini, vezi, apare. Eu sunt cu favoritul aurorii, prieten bun. Și pot ca vânătorii să vântur și codrii până când din ale răsăritului portaluri, deschise asupra lui Neptun, mijește strâncitoarea zi și polește cu aur galben verzile lui valuri. Oricum dă-i Iar eu să merg să văd frumoasa am adormit. Sus și jos și sus și jos. Puc îi poartă sus și jos. Pată câmpii pe câmpii. Puc îi face morți de vii. Hei! Iată-te un gol. Hei! Unde ești, Demetrius, voinice? Răspunde, unde ești? Aici, amici, aici. Tu unde ești? unde-ai fugi! Am să te ajung numai decât. Urmează-mă pe un loc mai potrivit. E mare ceață, dar te găsesc. Hei! Sus și jos și sus și jos. Puc îi poartă sus și jos. Lisander, Lisander, bun de gură, slab la fapt. Hai, hai, lașule, vorbește! Nu-mi răspunzi? În care tu fă capul ți-l ascunzi? Cel care trage spada în contra să ne cinstește! A, ah, acolo erai! Da, iată după glasul meu de vrei să pui curajul tău oh, la încercare! Dar ce i mare! <laughs> Ne Dar pe urma lui și când îl caut, ial de unde nu-i. Am pe căi cunoscute și grele. fără să mă răzbun polos. Simt cum somn de neînvinț mă fură. Mișelule, de ce nu vii? Ei, așteaptă dacă ai curaj! Îți place să fugi mereu, când colo, când încoace! Alexander, poți să știi, poți să-ți vezi de cale, o să la Că unul din noi, văd În fără de sfârşit, ar scurge ceasurile tale. O, tu somn ușor! Cea deseori alină durerile cele mai grele. Vină și până ce lumina va să vie. O, fură pe mine însă, mie. acum nu sunt decât trei. Mai lipsește una. Hey! Cariatone. Nici când nu am fost așa nenorocită și atât de obosită ca acum. Acum, acum am să mă culc aici să dorm Să dorm să doarm. Nu se face dimineața. Ho, da. A te Și dacă ei în spate sorbovi, o ce pozește a Lysander viață <laughs> Dormi frumos, sănătos Am să-ți fac eu de cu acest suc miraculos Când te sari, râde iar care te închinai Și să-i fii în veci credincios Căci orice gaești găsește capacul Și orice petec sacul. Uite, vine frumoasa crăiasă. <laughs> vine, plutește, alături de el, de celestul iubit. Ha, ha, ha, ha. Sunt pe acimii rezmea dormitoare să-i placă acest frilătărău. Ea cu ghirlânzi de flori îi stupidui cap cu tâmplele păroase. Și aceeași rouă care strălucea ca un șirac de perle orientale cândva, acum strop intunecați cecat pe veștejitele petale, Ca niște lacrimi sparse de rușine. <laughs> znele un <conjoară> și elfii. <laughs> Dar pe paj, pe pașul favorit nu-l văd. Acum te cerebuc, s-au așezat pe timpul înflorit Ia să privim oh. Oh. Vin pe acest scump de flori Vreau să-ți desmiert brazul tău plăcut și mm. oh, oh, oh, oh. <gâng> să-mi tău căpșor cu trandafir mascați, stropiți cu rouă. Și-apoi, <gâng> <gâng> odorul meu, <gâng> vreau să-ți urechile frumoase. <gâng> Pe cap cum n-am pui! E bine așa, dar bine ar fi pe spate și pe ceafă de mai scârpinam. Veniți, crabă, sta până vă cheamă! Aici este de la, la, de la de Aici de la Îi recunosc! Sunt dânsii, domnișori, Mai zăreche! Da? Spunei salutări din partea mea, da? doamnei Păstaie, Mama Gritalii, da? Juli că nu vrei, jetate-l, <much> <much> Și firul de muștari aici. aici, amabilitatea dumitale a aduce lacrimi în ochi. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Uite, și pe domnul Pai și chiar tu, Riulio, Vedeți, vedeți, vedeți, v-am ținut în minte numele. Acum faceți bine și treceți la treabă. Scărpinați-mi spinalul. Așa, așa, așa, așa, așa, așa, Și geapă, facea așa. Așa, așa, așa, e bine, e bine, e bine, e bine, așa, a, a, a, a, a, dar ce e ăsta smişne? ascultă tinere, pune-l la buta la treabă și ajută-ți confrații la scârbinați. nu vrei puțini muți. Destul muzicală Zilelor a... cântați Cântați Urechilei fermecați oh, Iubitul meu cel dulce mm. Nu-ți e foame? Pe legea mea Aș mânca O mână de o uscat Și mi-ar fi poftă Și de Fân proaspăt Fân fân. Oh, e un deliciu, da, vă rog, lăsaţi-mă. Simt că mă... Mm, dori pe când eu te împrăsor cu braţul. Tot astfel, rou rusca parfumat îmbrățișează rugul de pădure. <coughs> să mor <bord> de <coughs> Și iedera lingușitoare cuprinde al lui Oh, trunchi noduros și aspru. Oh, cât te-ador. Oh, cum te-ndumnezeiesc? Să mordereți! Să mordereți! Hai, hai opriți vă Doar mă, acum m Hai, hai de-ți poiană. Hai. Da! Hei, duc? Aici, nu da. ai? Ce, Vezi ce-i Ebulia ei, zău. Fie-ți, Știi, parcă începe acum să-mi pară rău. Mai adenea ori chiar am întâlnit-o. Parcă plutea. Coronita îi împletea. Ia uite-te la ei cum dorm alături. Da? Știi, eu i-am cerut copilul și mi l-a dat. Da. Acum că pajul iar meu M-a sub mântui De orbirea ei nebunească Dragă Puc Ridic această mască străină De petit titlă Stui prost Să creadă Să creadă că s-o deștepta Un vis a fost Un vis în noaptea aceasta Dar mai întâi Vreau să-mi dezleg nevasta Ochii titanii s-ating cu ferme buruiană. Iat-o! Fă-te iarăși cum erai, vezi din nou precum vedeai, Pentru ca prin Oberon a Dianei floare castă Să-mi cea nefastă roșie a lui Cupidon. Titania, trezește-te din somn, crăiasa mea cea dulce. Beron, oh, ce bază acum i-am văzut în vis. Părea că mă-ndrăgisem de un <laughs> Acolo, zace amicul tău. Privește-l. Oh, <laughs> cum s-a întâmplat aceasta? <laughs> cum se poate? Ce hâd îl văd acum în me? mei? Poc, capul, binișor. Binișor. Și un somn mai greu ca somnurile toate Cuprindă aceste cinci ființe culcate Da, stăpâne Atenienii, ei stau bine acum pe iarba culcați? Bine, Puc Uite atenianul rău lângă fata care plânge fata. Și aici ceilalți doi? Hai, începe, nu e vreme De pierdut, știu, acuș, acuș Și acum cu dumneata, măgăria ta când vei deschide ochii tăi de prost, să te crucești gândindu-te ce ai fost. Craial zânelor cerești, ne-am dus când ci o sus. Atunci puc să ne grebim. Da? Tu vine să ne împătăm, frumoasa în regină. Și mm, să-mi spui oh. cum se face Ne-am de... dus când ci o sus. Hai, regină, vino, da, vino. Dar mâine pe la nopții miez oh. și tu și eu dănțui la un da, da, și vreau vom aduce spor și bucurie în fericita lui căsătorie Cântă ciocurlia sus? Ne-am dus, hai regina, hai Și perechile ce dorm aici împreună? Tot în aceea seară se cunună Cântă, cântă Prin regina întăcere, după umbra care piere Să călătorim mai iute decât sfera lunei mute Dacă vine replica strigați-mă și răspundeți. Textul meu zice pra frumosul meu, Pia. Ha ha Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Eu! Știu Știu <că> am dormit <laughs> Și am avut un vis Nemai Eu! stă minte omul în loc și nu poate să povestească asemenea vis. Ar trebui să fie omul acela mă... Măcar... Măcar... Se făcea că eram... Și se făcea parcă avem. Poate pot să explice ce mi se părea că eram. Dar e, e zi de bine. Păi, la miezul nopții e cununia și spectacolul nostru. Și, au-lu, au să mă duc să-mi caut maestrii! Ei, maistrii maestrii! Hai să ne apucăm de repetiție! Nu mai, nu mai, nu mai, nu mai de nu aș răpăși prin pădule asta a, a, a. a se mers puț căi ta și concertem. Ornimi în băcea! Că treapus. Noi mândra mea creașă de polită ședea pe această culme și ne vom desfăta cu armonia ecoului pătruns de lătrături. Am fost cândva eu Hercul și Carmos, prin codrii Cretei, la vână de urși. Zgoneau copoi spartani. Niciodată nu mi-a fost dat să aud mai dulce tunet. N-am pomeit mai mărață larmă. Și <laughs> câinii mei ce spui, Egeu? Ia spune. Stăpâne, ei sunt tot de neam spartani. Botoși, în roșu, clăpăuși. <laughs> ce, ce? dormă ce dorm aici împreună? Ce nimfezi asta! Copila mea stăpâne doarme aici și îngăie Alisander. Iar celălalt Demetrius? Alături de Helena, copila lui Nedar. Nu mă uimește să-i văd aici pe toți patru împreună? Pe semne că au aflat de dimineață de planul nostru și a voit să fie aici de față, la vânătoarea Am... noastră. Dar nu-i asta Egeu ziua în care... Elmia trebuia să se declare. Ba da, stăpâne. Chiamă vânătorii în sunete de corn să mi-i deștepte. Hei, sunați din corn! Iertare, doamne! Hei, bună ziua! Iertare! Sculați-vă cu toții! Vă știam rivali! Rival, neîmpăcați. Dar cum se face că ați căzut așa frumos la pace? Și cum se poate că două să doarmă alături fără a face uz de armă? O, duce, mintea mea buimacă încă de somn, plutește între vis și viață. Dar începe a spune cum s-a întâmplat. Da, îmi pare că mi-aduc aminte acum. Cu Herlia venisem." Planul nostru era să părăsim Atena, punându-ne la adăpost de legi." Ajunge!" Duce! Știi acum de ajuns? Surgiunul vor! Surgiun asupra lui! Voiau să fugă Demetriul!" Stăpâne, de la fata cea frumoasă a lui Nedar, aflai de planul lor." Și planul de a ne ascunde în pădure?" Eu furios i-am urmărit. Helena, aprinsă de iubire, m-a urmat." Dar nu pot ști prin ce putere duce. Amorul cel simțea pentru Hermia s-a risipit și s-a topit ca spuma. Așa că pentru mine este acum, Hermia, amintirea unei jucării ce mă încânta pe când eram copil. Acum credința, dorul inimii, tot ce mă atrage, tot ce mă desfată, e doar Elena, prea frumoasa fata lui Nedar, copiii mei. Vom mai vorbi pe urmă de minunata întâmplare. Tu, până atunci, Geo, te vei supune voinței mele. Vom merge acum la Templu. Perecile acestea, împreună cu noi, vor fi unite pe vecie. Și cum e dimineața înaintată, rămâne vânătoarea pe altă dată. Veniți cu toții la Atena! Trei perechi! Va fi cu atât mai mândră sărbătoarea! Să eu parcă dorm și nu Nu a fost aici acum abunul duce? Și nu ne-a dat poruncă să-l urmăm? A fost și tatăl meu, și Hipolita. Ne-a spus parcă să-l urmăm la templu. Deci, nu visam. La templu. Să mergem să mergem să-l me Să-l urmăm. 네. Nice to nice tu ce le-ai de la templu. Și-au venit cu el și două peric de cavaleri și doamne, cunununate totodată. Dar mai putem noi da reprezentația fără Cum o să dăm? Ați fost acasă la el? Tot nu s-a întors? Nu se știe nimic despre dânsul. Dacă nu vine până când se instalează toată curtea pentru spectacol, piesa nu se mai poate juca. E sigur că nu se poate juca, firește. Nu în toată Atena al doilea care se poate juca pe Piram. De ce mai e tura el e cel mai isteț dintre noi oh, toți. Dar și unde mai pui că cel mai chipe și el e un cineva? Oaștește, să mă sălbatăm cu. Ce noroc. ce Unde i-un scump mai Mai bine nu mă întrebați. Și cu toate astea. Am să vă spui... Păi spune spune spune, spune, spune, spune! Că... Că... Că... că, că, că, că duce la ginat! Vine, vine, va veni în curând. Și totuși, cuinți! am să te pun să scrii o baladă cu visul pe care l-am visat. Ce vis? <laughs> Se va cheba... Visul lui Batam. Visul lui bottom, Mă gândesc s-o cânt la sfârșitul piesei în fața ducelui, dacă mi-o scrie. Dar ce să-ți scriu? Ori s-o cânt în momentul când tisbea își dădu. Cum bine, dar nu dă-mi duc că vin Ce zi e foarte nu-l Luka, nu că, unde mi-e căscat. Trebuie să ne ajutăm să ne facem. Care să se repete? Văd că se plânge, că nu e un să nu-și mai luă de undiile. Nu, la încapă. Am iad tu și voi. Si avem de spus lucruri frumoase, jucăm o com dulce. dulce. o vorbă mai mult și dați i zori. du Prin vis, va da uzeam cu o o <gânt> și atunci se va împlini zica la veche, tot insuși va găsi atunci pe veche. Mai șopta ceva despre o tigaie? Da, zici da. noi despre tigaie. Si am mai adăugat tot sa <gânt> și petecul <gânt> și, și va găsi tot, tot, tot sa cu dacă da, merge, merge cu veche capul! Copii, ce spuneți voi adevărat? Soțul meu, ce spun aceștia? E adevărat? Este cu adevărat ciudat. Mai mult ciudat decât adevărat. N-am pus temei pe bazmele cu niciodată. Îndrăgostiți între nezia lor, mint mai presus de orice închipuire. Dar și poetul ochii și rătăcește scântetori de pe pământ la ceruri. Atunci el... Din altă întruchipează lucruri pe care nici când nu le-a visat. iar pana le de suflet și de nume. Poeți sunt oare și ai noștri tineri? <laughs> Dar cele ce ne-au povestit de azi noapte și cele ce s-au petrecut cu ei arată că nu sunt numai închipuiri de șarte, oricând ni s-ar părea de minunate. <laughs> <laughs> Noroc, prieteni! Zile fericite cum le doriți. Mai fericiți o duc ce fiți voi. La drum, la prânz. Și nașternut. Îl <răși> <răși> mulțumim pentru urarea caldă. <răși> te văd bine, Egeu. și bucuros. Oh. Căsătoria tinerilor noștri te bucură la fel ca și pe noi. Te-ai împăcat cu gând. Stăpâne. Așa. Cu toții să ne așezăm. <răși> și tu, Egeu, citește ce-ai scris acolo pe listă. Maria ta, întâi văd, văd, lupta cu centaurul cântată pe harfă de un comic din Atena. Eu o poveste veche și pe care i-am spus-o mai mult miresei mele, spre gloria lui Hercul, ruda mea. Revolta cetei de bacante, bete, care sfâșie pe cântorețul trac. E o piesă care s-a jucat când m-am întors biruitor din teba. Acele nouă muze ce bocesc știința decedată în sărăcie, vreo critică, nu se prea potrivește cu veselia unei nopți de nuntă. Citește, citește mai departe. Da, o scenă scurtă și plictisitoare a lui Piram și a prea frumoasei Tizbea, prea tristă comedie. Trist și comic. Scurt și plictisitor. E cum să ar zice o gheață caldă și un omăt fierbinte. Ciudată împerechere de cuvinte. Mărturisesc. Pe când se repetam am stoarse lacrimi, însă nu deja aleci, ci lacrimi cum n-am mai vărsat vreodată, nici veselia cea mai zgomotoasă. Și nu erau prezenți toți actorii. Și cine și... sunt aceia care o joacă? Bărbați cu palma aspră care lucrează acinatena, mm. care de când sunt ei nu și-au muncit cu astfel de lucruri mine și care acum, cea din tâia dată, și-au chinuit memoria să o poată juca în fața voastră astă seară. Cu atât mai mult socot că li se cade recunoștința noastră. De vor face greșelor, că de mari și de tot felul le voi ierta cu bucurie zelul, fără a căta să-l judec după roade. Maria sa binevoiește, dar... Prologul e gata? spune să înceapă! Prologul! Va duce în suferare. Așa sperăm. Căci n-am vrea nici cum prin jocul nostru, cumva ca să vă supărăm. I-am fi venit spre a vă displace. N-am fi venit de fel Ci ca să vă dăm dovade de tot ce știm și ce putem. Acesta e și cel din urmă. Și întâiul scop ce avem de a vă placeni unicul și adevăratul țel. A cam luat-o peste câmp acest strângar. Ca un armăsar nărăvaș care nu știe unde să-ți oprească. În adevăr, a spus prologul în tocmai cum ar cânta un copil din flaut. A scos sunete fără să cânte. Omul ăsta! Mișcă că mi și nu mai sunt Te înclină, înclină-te. Omul ăsta e piramus. Dacă vreți cumva să știți, citiți beia. asta pată... Prea frumoasă ce-o priviţi. Omul plin de tencuială și cu far mânjit pe-o parte. Hai te arată! Este zidul, Oul acesta cu felinar și cu căţei și mărăcine El reprezintă luciul lui. Căci notați aceasta bine, Noaptea numai când din ceruri luna Lumina de sus Se întâlnea o piram Și tizbea la mormântul lui Ninus Chiar asta ce vedeți oh. Leu îi place oh. să oh. se cheme oh. oh. <fie> Într-o noapte când venise Ea Tizbea, prea devreme, ea, fugind, lăsă să-i cadă în drum mantauai, ce furios leul o pe urmă cu un sângerat ai Cu-n sângerat aigură! <fie> tot atunci, piram. Blând la prozal pare, el găsi mantaua Tisbei cărincioase. Sângerată. Și pe loc înfipse vârful blestemat al spadei sale, drept în inima ei încare. Sângele fierbea de șale. Tisbea ce se oprise în umbră o normure, scoase-ndată jungierul și murie. Și acum leul, zidul, luna ea și amanții în mâmbre, ce-au urmat, au să vă nu vine bine să cred că un leu vorbește. Nu i de mirare prea mărit. Vorbească și leul, nu te vorbesc atâția măgare. <laughs> apropie de Noapte tristă, noapte, noapte, vai mă tem că a uitat să vină tizbea la întâlnire, așa avem. Iar tu, zidule simpatic, dulce zid frumos, mi-arată o spărtură prin care ochii mei pot să străbată. Hai, hai, mișcă ai, te-ncântești, te-n audă, hai, Jupiter te aibă în pasă ce văd? Nu văd pe tizba mea iubită Ce însemnează? A furisit Ești drag de mi-ascunzi ara mea Blestemat Fie-ți piatra Dacă mă trate Hai flut Hai, hai odată Duleci atât de adesea, în amara clipă, când mă despart de mândrul am tu mă cum gem plângând. Gura am decirea, adesea să pleacă, să-ți sarute pietrele cu ea, și cu var și veci tăcute. O! Oh, pare că zăresc o voce! În spărtura mă repet, să aud obrazul Ești oh. Crede ce poftești, iubito! Sunt iubitul tău fidel! Calimandru către ba chiar și mai și ca el! Am vrut să spun spune le-am. Dăm <laughs> prin acest zid o gură -o, Dacă mă iubești! Oh. Sărut doar zidul, numai mai ta, nu? Oh, vrei să vii as la lui Minus, groapă? Vier, oh. Viu, viu, oh. de fiind oh. <laughs> Care va să zică, eu m-am achitat de rol. Neavând de ce mai face, zidul lasă locul gol. <laughs> Care va să zică? Nu mai e niciun zid între cei doi vecini. E cea mai desăvârșită prostie pe care am auzit-o. <laughs> Dar iată vin două nobile dobitoace, o lună și un leu. Doamnelor, a căror inimii mici se fac mai mititele când cel mai mișoare, care fuge pe podele, veți sări în sus de spaimă, tremurând ca varga poate, când ne strașnic leul din gâtlejul lui va scoate. Deci aflați că eu sunt leul snag. De felul meu templar Și că nu-s, Doamne, ferește leu Și nici leuaică chiar De treabă, fiară zău Și nu-i crescut E leul cel mai puțin teleleu Decât am văzut ramărite Dar de cauz bărbăția, leul ăsta e vulpe curată Ce sfânt, luna A intrat acum, o urmează leul Acest felinar Arată luna cea încornurată Ar trebui să poarte coarne în frunte <coughs> Nu, nu, e luna plină Acest felinar Împățișează luna cea încornurată Și cu mine dinpreună Omul în lune totodată <coughs> e, și, și, și... zi zii, zi mai departe, lună Pe păi tot ce am zis e că felinarul acesta E luna, e omul din lună da. Mărăcinile acesta e al meu Și cățelușul așeșderea Poate acesta ar trebui să fie felinarul care -i ce sunt în luna? <grijă> dar vine ai <vine> fugit izbea. Minus a <sus> ce ce în groapă. Sau unde este piramida? Bine ai regnit leule! Bine ai fugit izbeau! Bine, luminez Luna, luna strălucește cu multă una voință. Bine Dar bine-i ah, Și leul s-a făcut nevăzut! Luna dulce, Luna! Lăudate-ți fie razele de soare! Lăudate și lumina vie și strălucitoare! Căci la ale luminii mele, grațios toren de aur, poți să zări pe credința tisbe, scumpul tău de zaur. O să faci aici? O cer? Ah. Ce zăresc de privire? Buna ta, manta! de sânge va elibunjită, furii crude, apăreți, trupe trupele, citeți, firul cristei mele vieț. asta la moartea unui prieten, mai că te face să plângi! Mărturisesc că îmi pare foarte rău de bietul piram. <gântu -i> pentru ce natură oare a adus pe lumelei pentru ca un leu să-mi rupă a vieții mele, floare? Ia, disba, ia aceasta oare, nu fusese cea mai mândră din femei care a strălucit vreodată pe acest Pământ sub soare. Oh, Porniti potop de jale, o lacrim la vale. Tu spada mea săracă, I ii de ii ii ii ii ii ii Aici în senul în Așa, așa, așa Așa! Mergi, loulă, și te plimbă, astâmpără-te limba. Atunci m-am dus, mă dus, acum, mori, cazi, că. Ce se i cadă? Poate vreun că a rămas singur. Ce as e n-am moartă? Vine, vine, tizbeia și cu bocetul ei se încheie piesa. Mi se pare că ochii ei dulci la Și acum s-auzim jalea ei. Oare dormi tu, copilaș? Hai, deșteaptă-te. Ei, așa, ce? Mort! spune -mi un cuvânt, copila mea, ce-ai făcut? Nu răspuns, rămâi tăcut, am un mormânt, ochii tăi dulci, senini, sprencerile, te crini, și urrița regală nasul tău, <laughs> Nu mai sunt, a, nu mai sunt. Ia-ta, -i inima, se frânge, frânge-te și nu mai bate. Vino, o spadă sângerată Și a sânlui zăpadă Cu ascuțișul tău În sfârșit o. Astfel tisbea Fusăcară Mor Mor Mor hai hai hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai Nu mai bateți din palme Că s-a terminat amântuit. Mulțumim! Nauvile doamne și nauvile domni! Atât ar fi ca să vă rog să ascultați și un epiloc! Nu, nu, nu, nu, nu, nu! Vă rog niciun un Piesa dumneavoastră n-are nevoie de apologie ]Julia. Nu vă scuzați, nu? Piesa dumneavoastră e frumoasă Și bine jucată Atunci, vă mulțumesc Înălțimea voastră atunci Poate un dans bergamesc Jucat și cântat de comedianții roși Îți vrea să auziți înălțimea voastră? Vrem să auzim? Vrem, Ei comedianți, începeți Vă ascultăm cu plăcere Thank you. Prieteni, prieteni la culcare, că-și mă tem că toată vremea care o vegem în noaptea aceasta, mâine o vom dormi. La revedere! sunt copii. De aici înainte, încă 15 voioase zile în șir, vom tot petrece. Suntem umbre călătoare. Dar am adus vreo supărare să gândiți că ați visat tot ce vi s-a înfățișat. Și atunci să da poveste ce în versurile acestea am istorit o aci, că a fost vis, veți socotii. Oameni buni, nu mă suntiti. Îngăduitor să fiți că vă mdrege altă dat tot ce acum am stricat. Și eu, Puc, cinstit vă spun. Dacă am scăpat acum de sudălmi, fluierături, voi aduce, uite jur, altceva, mult mai frumos și puc. Nu-i un mincinos. tuturora noapte bună, dați-mi toți câte o mână și prieteni buni vom fi. Într-o altă bună zi, voi plăti cum se cuvine. Gândul va de picior.